Ni ska få höra några berättelser om gamla människor. De gamla människorna har blivit intervjuade av yngre människor som har skrivit berättelsen. Lisa och Sonny. Lisa Larsson från allmänkurs på Hillepark Folkhögskola möter Sonny Kassarlöv på Daglediga hylje parkkyrkan Daglediga är lite som ett Man träffas och gör något och fikar. Om man är ledig på dagen, alltså inte har ett jobb som man ska göra. Och alla pensionärer kan ju vara lediga på dagen. Lisa Larsson berättar. Det var intressant att träffa en person som man i vanliga fall aldrig skulle pratat med. Vi kom snabbt in på det vi hade lite gemensamt. Till exempel att vi båda har jobbat med administration och båda har bott i Luleå kommun. Administration, det är det som Maria gör på eh, Helgepark Att sköta alla papper ringa och Administration Jag fortsätter Jag frågade Sonny Om han hade något Om hon hade något minne från andra världskriget Då sa hon att det minne hon kommer ihåg var att när hon var 17 år bodde hon i Östergötland och studerade. En dag när Sonny var utomhus skrek en person kriget är slut, kriget är slut. Det var år 1945. Närman och Per Lennart, närman från allmänkurs på Hillepark folkhögskola, möter Per Lennart Löngren från Hilleparkkyrkan. Närman berättar Jag var mycket intresserad av mötet och undrade hur det skulle gå när jag träffade Per Lennart Löngren. Jag var nyfiken på att höra något om hans historia. Per Lennart är 93 år gammal och kommer från Jönköp, Norrköping, där han bodde med familjen. Han har tre barn och åtta barnbarn. Nu bor han i en lägenhet och ska flytta till Stockholm i november, där hans dotter bor. Det bästa spel för honom är fotboll och handboll. Han tycker mycket om att titta på fotboll och Malmö FF. Per Lennart berättade att han alltid är glad. Men han blir ledsen varje gång han tänker på att förlora sina barn. Det gör honom mycket ledsen. Att förlora sina barn betyder att barnen dör. Hans barn är ju också gamla. Han är 93. Barnen är kanske 70 år gamla. Ali Hassan och Ryt. Ali Hassan från allmänkurs på Hillepark folkhögskola möter Ryt från Hillepark äldreboende. Ali Hassan säger: Det var roligt och trevligt att träffa 96-åriga Rut som har varit förskolelärare i 10 år. Jag tyckte att Rut var en ganska glad och öppen person. Rut är gift och har två barn en son och en dotter. Ruth har också åtta barnbarn och tretton barnbarnsbarn. Hon skriver dikter och sjunger. Rut tyckte det var mycket lugnare när hon var yngre. Nu läser jag alla dessa tre berättelserna i snabbare tempo. Lisa och Sonny. Lisa Larsen från allmänkurs på Park Folkskola möter Sonny Kasserle på daglediga Hyljeparkkyrkan.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 som har varit förskollärare i tio år. Jag tyckte att Rut var ganska glad och öppen person. Rut är gift och har två barn, en son och en dotter. Rut har också åtta barnbarn och tretton barnbarnsbarn. Hon skriver dikter och sjunger. Rut tyckte det var mycket lugnare när hon var yngre.